Така, това беше първата лекция. Първата идея – афоризми за усмивката. Усмивката е царство. В истинската усмивка има тишина и светлина. Усмивка, която се ражда пред голяма трудност, е осъзната сила. Усмивката е половината изцеление на човека. Наистина, ако един човек е болен – но се усмихва и е много радостен. Той събира сигурна енергия за своите оздравявания. Усмивката е половината изцеление, както казах. Усмивката е повече от дума, повече от слово и от мисъл. Усмивката е невидим приятел. Усмивката е ефирен свят. Истинската усмивка е състояние на свобода. Усмивката е безмълвен свят, безмълвен смях. В усмивката има нещо, което дарява живот. Има усмивка, заради която отиваш на смърт. Ако Бог ти се е усмихнал, ти също можеш да се усмихнеш на кладата. Усмивката е тайнството на душата. Мистикът има усмивка от незримото вътрешна усмивка. Често ни се усмихват същества от другия свят, наши близки и любими същества, но ние не знаем това. Усмехни се на обидата и ти вече си я разсеял. Светлата усмивка е красиво явление, но и тя още не е мярка за истината. В усмивката има неизречено слово. Осмивката е тих подарък от сърцето. Истинската осмивка е слънце в сърцето и еликсир на сърцето. Истинската осмивка си има строго определено място и време. Осмивката смущава студа, защото тя е част от едно скрито слънце. Нещо ме мъчи, но аз имам усмивка по-дълбока от това мъчение, казва един мадрец. Усмивката е бисер в сърцето. Истинската усмивка свети тайно в сърцето. Дълбоко истинската усмивка е символ. Това означава, че Бог е скрит в сърцето. Щом се усмихваш, Никога не си самотен. Има думи, които ни се усмихват.